Mina vänner. Någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till Hållkes <skratt> Hej hopp och hallå! Tänk, det är lördag igen, en av veckans bästa dagar. Men är man pensionär så kan ju också en sketen tisdag vara som den bästa dagen. Men nu, välkommen till det tionde och sista programmet av Holgers Hörna. Nu är ju sommaren här och tid till att sitta bakom mikrofonen Finnes icke. Idag ska jag försöka hinna med en del av de låtar som jag inte har hunnit med i tidigare program. Eftersom jag bablar så mycket, men nu kör vi direkt. Den här låten den spelades flitigt på skolans disco under 70-talet. Många köpte nog den här skivan 1973 i tron att det var glamrocksbandet Kenny som var inpräglat i vinylen. Men så var det ju inte. Den här Kenny det var Tony Kenny, en irländsk sångare med Heart of Stone. Nu tar vi lite Bill Withers, han har haft flera hits, Lean on Me, Lovely Day och så den här, där jag brukar utmana mig själv att sjunga med i I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know för att sen träffa rätt när han fortsätter testa själv. Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away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 Darkness every day Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Lyckades du? Det är 26 stycken I Know i låten Ain't No Sunshine. Alla I Know var egentligen inte tänkt att vara med i slutproduktionen utan det var en utfyllnad i väntan på att Bill skulle skriva en vers till där. Men de andra musikerna sa åt honom att lämna kvar det där, vilket Bill har kommenterat med jag var en enkel fabriksarbetare så när proffsen sa lämna kvar det där, ja då gjorde jag ju det. Nu lämnar vi det här sparsmakade Lugna för dess raka motsats av Wizard. Produktionen påminner lite om Phil Spectors vägg av ljud men den är producerad av Roy Wood som också är frånfigur i bandet. I den här låten så sjunger han lead, spelar elektrisk och akustisk gitarr, citar, cello, fagott, bariton, sax, kontrabas, trombon, pekatcha, Jag orkar inte räkna upp allt. Men visst får man lust att ta på sig pyjamas och dansa ut i natten med sin baby när den här väggen av musik slår som en rak höger rätt i plytet. See my baby jive. 2003 då firade Deep Purple 30 år som band och jag och några kompisar vi firade jubileet på hovet tillsammans med deeparna. Förband till Deep Purple var Uriah Heap, ett band som jag gillade på 70-talet men på något sätt liksom växte ifrån. Jag förväntade mig ett gäng trötta gubbar som pliktskyldiga skulle dra några låtar för att få maten på bordet. Men ack vad jag bedrog mig. De hade en grym spelglädje och publiken drogs med och när Easy Living drog igång då kändes det som att hovet exploderade. Ja, så efter en lång paus då börjar jag lyssna på Uriah Heap igen. Efter att ha varit på den där konserten med den enorma spelglädjen plus att de var riktigt, riktigt duktiga live. Eh, namnet Uriah Heap förresten, det hämtar de från en karaktär i en bok med titeln David Copperfield av Charles Dickens. Men nu nu måste vi väl ägna lite tid åt BGS. När brödna Gibb besökte en biograf i Manchester så fick de se att barn fick gå upp på scen och mima till låtar mellan filmerna. De kontaktade biografföreståndaren och fick tillåtelse att uppträda. Men på vägen dit så tappade de skivan. Ja, eller var det medvetet då de visste att de var lika bra eller kanske bättre än artisten de skulle mimma till. Ja, vilket gjorde att de fick sjunga på riktigt. Skröna eller ej, men en bra story är det över hur Bee Gees karriär startade. 1958 då flyttade familjen till Australien och bröderna fortsatte med sina uppträdanden. Bland annat på Red Cliff Speedway Circus som ägdes av Bill Good. Han presenterade honom för den lokala diskjocken Bill Gates. <coughs> nej, nej, nej, nej, inte den Bill Gates som jobbade på en lokal radiostation i Brisbane. Bill spelade en del av deras låtar i radion och blev kontaktad av andra radiostationer som ville ha Bröderna Gibbs låtar. Och det var nu som de fick sitt namn, BGs. Initialen av Barry Gibb, Billy Good, Billy Gates, Barbara Gibb, Brothers Gibb och så vidare. Till en början var det alltså bara bokstäverna B och G för att senare bli Bee Gees. Men de nådde inte upp på listorna i Australien så de beslöt att återvända till Storbritannien. Och precis efter att de hade åkt, ja då fick de reda på att de toppade Australien-listan med låten Spicks Specks. Men vi ska ta en något nyare. Ja, kanske inte jätteny, den kom för 35 år sedan. igen med BG's. Enligt BG's.dk/brmlist så har Barry Robin och Morris skriver 1030 låtar tillsammans eller var för sig eller tillsammans med andra. Det här är ju nästan Tore Skogman klass. Även om han skrev drygt 200 låtar till utöver det. Ensam. En låt som finns på ett av mina gamla rullband men som jag faktiskt aldrig har hört på radio sen jag bandar den. Det är Bottle of Wine. Den är skriven av Tom Paxton men sen gjorde The Fireballs låten som då klättrade upp till nummer nio på Billboard Hot 100. Men också som nummer tre i South Africa Utöver titeln så känns det som en riktigt ryckeslåt. Den skrovliga rösten och den skränande kören pekar i den riktningen. Men jag har alltid tyckt att det här är en bra låt så skål, skål! Ja, i apelsinjuice naturligtvis. The Fireballs. Nu ska vi snacka om Paul Jones. 1966 så bröt han sig loss från Manfred Mann och inledde en solokarriär. Den solokarriären blev inte helt lyckad. Han hade visserligen några få hits men det ville inte riktigt lyckas för honom förutom In Sweden. Här blev han till sin egen förvåning väldigt populär. Jag har sett intervjuer med Paul och han är uppriktigt förvånad över den kärlek som han mötte här i Sverige. Han spelar in ett antal videos här i Sverige också. Bland annat med Lasse Hallström som gör en tagning helt utan klipp i Gröna Lunds utkikston till en musikvideo. Han säger sig fortfarande vara väldigt förtjust i Sverige vilket tyder på att vår kärlek är besvarad än idag. Men ändå lite konstigt att han inte slog bättre som soloartist. Killen har ju rösten, utseendet och han har bra låtar och här kommer en av dem. Och hör hur snyggt tjejen kommer in på andra stämman i O1 precis strax efter att Paul har börjat det the old woman who lives on the hill. If she's not gone, she still lives there. And, and, and, and. I knew no one, I knew no gold A mountain of building bricks in my som har betytt väldigt... Jaha, nu, nu ringer det här. Hej, hej. Du har kommit till Holgers hörna. Vem har jag på tråden? Ja, men hallå. Det här är Britt-Marie från Ekerö. Hej, vad kul att du ringer Holgers hörna. Har du kanske något minne som du vill berätta om till ja, nej, nej, någon av de här låtarna som vi har spelat nej, nej, hittills, nej, nej. eller? Vadå minne? Har jag inte kommit till växeln? Va? Jag tänkte höra när nästa Back to the 60s kommer. Mm -hmm. Jaha, så du lyssnar inte på Holgers hörn just nu? Ja, nej, eller? nej, nej. nej. Absolut Jaha, inte. Jaha, eller nej, men du kan ju kolla i programtablån på radioviken.se ah, där ser du nästa hits of the 60s ha, eller nej, nej, back nej, nej. to the 60s eller vad du sa men du Holgers hörna har ju förresten också en hel del 60 talsmusik som du kanske skulle ja, ursäkta mig, men nu har väl inte alla människor en dator va typ, och du som sitter i växeln måste väl ändå ha koll på programmet ja, eller? Jag, jag sitter inte i eller, ja, ah, okej, okay, jag kollar Radioviking.se Ja, ah, programtablå eh, Fredagen den 13 oh, Maj, då är nästa Back to the 60 Så att eh, ah, ja, du ser, uh, hur svårt eh, kan det vara ja. Kör då, hej då Ja, tack för att du Ja, ah, hej I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again. När det var dags att välja linje efter nian, då var jag sugen på fyra år i teknisk. Flera av mina kompisar valde den linjen, men eftersom jag bodde i en liten tvårummare med mor och far så insåg jag att ingen av oss skulle stå ut med ytterligare fyra års samboskap. Så jag ansökte om att få göra lumpen i förtid. Så vid 17 års ålder då inställde jag mig vid s 4748 i Uppsala. När vi satt på gräsmattan utanför intendenturförrådet för att hämta ut våra militärkläder då säger killen bredvid mig, vi hade snackat lite grann innan, när han kollade på listan över oss inryckande Nej men varför? Kolla här! En kille här, Byström, han är född 59. Släpper de in skolungar Är det militär eller vadå? Det var mitt namn han pekade på. Men jag höll masken och sa, nej det kan ju inte stämma. Det måste ju stå fel födelsedatum i listan eller något. Man kan ju inte göra lumpen som 17-åring. Vi spekulerade lite tillsammans vem det kunde vara och jag pekade ut tänkbara barnrumper bland alla oss ungdomar som satt där i gräset. Sen gick vi på led inne och vi utrustades och sist av allt så fick vi våra namnbrickor. På min så stod det S F första kompanit Byström. När Mats som sötte bredvid mig i gräset såg min namnbricka så sa han: "Din jävel." Och vi båda gavskrattade. klart så blev vi jättebra kompisar och är så än idag. Friends will be friends med Queen. Mats, som han hette, eller heter, hade en vit Volvo PV. Så himla snygg. Och han hade till och med en kassettbandspelare i den. Själv hade jag inte ens körkort. Och apropå Queen som vi just hörde. Där i hans vita PV fick jag för första gången höra Queen. Mats hade spelat in LP'n A Night at the Opera. På kassett. Jag bara satt och gapade. Vad va, va var det här för någonting? Det var en salig blandning av rock, Dixie, musical, folksong, folksång. Ofta med väldigt komplexa vokala harmonier. När vi sedan kom till sida två och näst sista låten Bohemian Rhapsody. Då, ja, då höll mina käkar på att led faktiskt. Vilket otroligt album det här var. Jag fick senare låna skivan av Mats och spela in den, men jag lyssnar nog så många gånger på det bandet så det helt enkelt slets ut, jag vet inte. Det finns i alla fall inte kvar, men jag har ju såklart både vinylen och cdn. Men precis som Beatles som vi pratade om tidigare så var alla medlemmarna i Queen involverade i låtskrivandet. Brian May bidrog med fyra låtar, Freddie Mercury med fem och Taylor och Deacon med en låt var. Alla spelar olika instrument på plattan och det känns som att alla är multiinstrumentalister när man ser listan. Det självklara valet av Queen-låt känns förmodligen som Bohemian Rhapsody men den har vi hört så många gånger så jag har valt en något ovanligare låt skriven av Brian May där han också står för sången. Låten handlar om ett gäng astronauter som ges ut på en årslång rymdresa. Men när de kommer tillbaka till jorden så upptäcker de att enligt Einsteins relativitetsteori och tidsutvidgning så har det passerat hundra år. Alla deras släktingar och vänner är döda eller väldigt, väldigt gamla. Under inspelningen sa Brian May på skoj till John Deacon du kan vi köra ståbas på den här låten. Ja, Fast han svarar ju på engelska, naturligtvis. You can play ståbas, Indis uh, låt. Några dagar senare så träffar han på Jon i studion med en ståbas. Och han hade redan lärt sig spela låten på det nya instrumentet. Ja, uh, uh, sorry, nu får jag vägen. Vi tar låten. cry Namnet på LPN A Night at the Opera tog Queen efter en av sina favoritfilmer med bröderna Marx. Hör och häpna, eh, senare så blev de goda vänner med filmens stjärna Groucho Marx som bjöd hem Queen till sitt hem i Los Angeles 1977 där Queen framförde just den här låten vi hörde: 39, nine a cappella. Fem månader senare så dog groucho. Men kom ihåg att jag för några program sen pratade om melodifestivalen 69, gjorde min vän vann efter en skilje röstning mot Hey Clown med Jan Malmsjö. Medan jag hoppades på Ola Håkansson. Så nu går vi tillbaka till 69 och Melodifestivalen. Här finner vi Anne-Frid Lyngstad, Tommy Körberg, ann Hansson bland de tävlarna. Men min favorit det var Ola Håkansson med Du skänker mening åt mitt liv. Olas alldagligt mjuka röst ihop med en härlig kör. Låten fick ofattbara noll poäng vilket jag ännu inte har kommit över- och jag tycker fortfarande att ja, men det är en bra låt med ett bra arrangemang. Jag gillar Olas låt. De pumpande saxofonerna är medryckande. Och om man lyssnar noga så hör man också en underbar tvärflöjt i andra versen. Och den fina kören. Jag hör verkligen Lena Anderssons röst där. Den ljusa, lättna sala med sitt subtila, snabba vibrato. vaknar upp en sommardag Och ser dig ligga här och sova bredvid mig Det känns så lugnt, det gör mig glad Det är bevis på att du tillhör bara mig Ju mer jag ser dig Ju mer jag känner jag din kärlek Och att du ber mig Det vill jag göra för jag är Kärlek. Åh min kära Du skänker mening mot mitt liv När allt känns svårt Det sker ibland Och det finns ingenting som får mig att bli glad Så kommer du och tar min hand Då fingrar tankarna hos mig och allt känns bra ju mer jag ser dig, ju jag känner jag din kärlek Och allt du ber mig, det vill jag göra för jag älskar dig När du är nära, då strålar livet av min kärlek Men för den här låten så ville jag ju verkligen kunna styrka att det var Lena Andersson jag hörde. Och jag har letat och letat och letat information och till slut så hittade jag äntligen vilka som ingick i kören. Men där fanns ingen Lena Andersson. Nej, det var Kerstin Dahl, Annika Risberg och Sylvia Vrethammar. Tänk vad man kan bedra sig. Men även nu när jag vet att det inte är Lena Andersson i kören så hör jag henne trots allt. Du skänker mening åt mitt liv skrevs av Pierre. Då går jag ner i mig. Ja, du vet. Isaksson som tragiskt lämnade oss i Estonia-katastrofen 28 september 1994. Han var alltså kryssningsvärd på MS Estonia- 152 unika och värdefulla liv följde Estonia i djupet och Pierre var en av dessa endast 47 år gammal. Hans då nioårige son ärvde en kartong med demoinspelningar efter sin far. Ett arv som han senare ska förvalta med varsam och kärleksfull hand. De 50 kassetterna avslöjar en betydligt mer komplex men också något mörkare Pierre än källarlåten. Nu, nästan 30 år senare har Ludvig som sonen heter lagt ner stor möda och tid på att restaurera det skramliga ljudet från delar av de bästa kassetterna som Pierre spelade in rakt av med en mic-gitarr- och kassettbandspelare. Via en kickstarter-kampanj så fick han ihop tillräckligt med pengar för att förverkliga sin dröm och ge ut låtarna. Albumet heter Innan slutet och släpptes i januari i år. Medverkande är bland annat Janne Schaffer. Nu när jag pratar så mycket om det här albumet så måste vi lyssna också. Jag har valt den sista låten på albumet där Ludwig själv fick fylla ut låten med egen text och musik. Och eh, här hör man alltså en annan version av Pierre. Men låt oss nu lyssna på Far och son i en låt som har satt samman av sonen 28 år efter att han misste sin far. Och det går inte att missa när Pierre kommer in med sin mörka bas. Man liksom hickar till. Och de olika rösterna, Ludvigs ljusa och Pierres mörka, kontrasterar vackert mot varann och passar in på något sätt trots... Att de är så olika, eller kanske just därför. De säger till mig att allting blir bättre bara tiden går. Jag vaknar ibland Ur en dröm där du står vid min sida Min värld stannar till För en stund så har vi våra dagar kvar Men tiden går fort Ja, tiden går fort Det är ingenting att hymla om att jag önskar jag var yngre Det är ingenting att hymla om Att jag rädds för att bli gammal Det är ingenting att hymla om Att jag flyr från verkligheten det Är det ingenting att hymla om Att jag gämmer mig i eden Ibland är jag svag Men jag blir starkare som jag vill tro på dit. Allt är på och ner. Vilken gåta livet tycks ha blivit Sen lämnar du mig Jag är samma stund som även du förstår Att tiden går fort att tiden går fort Det är ingenting att humla om Att jag önskar jag var yngre Det är ingenting att humla om Att jag räds att bli gammal Det är ingenting att humla om Att jag flyr från verkligheten Ingen tid nu längre om att jag ypper mig i den. Eden med Pierre och Ludwig Isaksson. Ingenting att hymla om att jag rädd att bli gammal. Ja, det sätter väl fingret på en känsla hos många av oss som närmar oss hundra i över ljudsfart. Jobb, karriär och småbarnsår ligger bakom en långt, långt bakom. Åren går bara fortare och fortare men som jag brukar trösta mig med Alternativet är ju alltid sämre. <skratt> Ja, den här låten heter Motorsågs Masurka och vem kan det vara som gör en sån här galen låt med en motorsåg? Naturligtvis Tretov. Kära vänner, det har varit ett sant nöje att göra Holger och jag har Hoppas att du har hittat något guldkorn eller träffat på en låt som du har glömt eller hört något som har väckt djuva, gamla minnen. Själv har jag lärt mig massor kring min musiksmak för jag har flera röda trådar i musikvalen när jag tittar tillbaka. Som sagt, det här var den sista hörnan från Holger och jag önskar dig en underbar sommar för det är du värd. Och det tänker jag ha. Kram från din alldeles egen du vet vem.